Цьому поважному чоловікові вона гукнула крізь ширму. «Роздягайтеся, лягайте, я зараз буду готова, тільки руки помию». Поважний чоловік, влаштовуючись зручніше на столі, трохи покректував від болю, бо ретикуліт його розібрав не на жарт. Валя розпочала масаж. «Болить? Потерпіть трохи, зараз не болітиме». Валентина знала, як зробити так, щоб не боліло. І цей щасливий момент переходу від гострого Пронизуючого болю до заніміння, а потім до радісного тепла, що розливалося з під рук, завжди приносив полегшення не тільки пацієнту, але й їй самій. Їй подобалося, коли хворий підводився з масажного столу легко, наче й не крутив його щойно неминоседний остохоендроз. Поважний чоловік, звичайно, не пурхнув пір'їнкою, занадто великий мав стаж і досвід радикулітника. Він підвівся обережно, очікуючи що от-от знову прострелить. Не дочекався. З подовом і радістю відчув, що гострий, немалосердний біль, який скрутив його три дні тому і тримав у такому вузлом зв'язаному стані, так довго відступив. І начебто не збирався повертатися. Чудо! Справжнє чудо! Валя також не дочікувалася, поки пацієнт підведеться. Повернеться до неї обличчям і зробить великі очі. Бо з такими сенцями ходять бомжі і професійні боксери а в жодному разі не медичні сестри чи масажистки. Вона прошмигнула за ширму, відкрутила кран і тут же закрутила. Згадала, як колись навчала їх викладачка в училищі. Ніколи не мийте руки після пацієнта на очах у нього. Це справляє неприємне враження, наче ви звільняєтеся від його бруду. Краще мийте їх на очах у наступного. Цим ви переконаєте наступного хворого у дотриманні правил гігієни і не образите попереднього. Валя й собі пригадувала випадок, коли одна дама обурено вигукнула Ви чого миєте після мене руки, наче після собаки? Я що, така брудна чи погано пахну? Довелося довго випечататися, посилатися на вимоги правил асептики. Отам, у закамарку, між двома ширмами Валя намагалася відсидітися, поки прийде наступний пацієнт, ляже відвернеться від світу і водночас від її обличчя, синці на якому проступалися чіткіше. Та цього разу не вдалося. Чиєсь велика дужа правиця відхилила завісу. «Дозвольте поцілувати ваші золоті ручки, моя рятівнице. І над її короткими в ямочках пальчиками схилилася сива з тенденцією до облисіння голова. «Як це ви такими крихітними ручками даєте раду з такою горою сала, як у мене?» Голос цього чоловіка мав якісь дивно глибокі ноти. Його хотілося слухати, йому хотілося вірити. І Валя глянула йому в очі. А далі розпочалося те, що мало розпочатися. Відвідувач виявився професіоналом у своїй галузі. Умів слухати. Умів розпитувати. Розпитувати навіть не словами, а в якийсь незбагненний, дивовижний спосіб. Очима. Сірими і глибокими. Обличчям. Суворим. Твердим. Навіть руками. Волохатими, ведмежими. І такими м'якими і добрими. Валя відчула, що не може більше мовчати. Саме цьому чоловікові, чужому, майже незнайомому, вона виповіла всі свої жалі. Виповіла щиро, мов подружці подушці. Він нікому не розкаже. У нього така робота. Йому розповідають навіть те, про що воліли б мовчати. З очей текли сльози. Валя розмазувала по щуках тональний крем. Синці оголювалися у всій свої багаряно-синій потворності. Обличчя поважного чоловіка щораз більше похмурніло. Значить так. Зараз ви йдете додому. Нічого не бійтеся. Він сьогодні прийде додому тихий і лагідний. І більше не ображатиме вас. Я полковник міліції Журавській. Обіцяю вам це. З погляду Валентини, полковник зрозумів, що вона не надто вірить його обіцянці, і пояснив. Негідник, який здіймає руку на жінку, здебільшого буває боягузливим і втрачає запал «Щойно йому трапляється справжній суперник. Як кажуть, проти лома нет прийома, якщо нет другого лома. От я йому і покажу, що такий лом знайдеться. І другий, і третій, і четвертий. Не візьметься за розум. На примусове лікування влаштую. на його мать». Того вечора Станіслав і насправді повернувся з вистави «Додому тихіший за мураху».